السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعاله واصحابه ومن والاه اما بعد <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله وبيانيهت عليه اتظن مزيا ومهمي wa kukumbuka mauti kwa mu'min. Leo chini ya mpumo wa kirasilimali na siasa zake za kidemokrasia ulojenga juu ya itikadi ya faslu dinanil haya kutenganisha maisha na dini imeweka watu jumla esio waislamu wa islamu kuwa katika hali ya mogafla na mauti ikawa akili yetu na nafsi yetu tunaishughulisha usiku na mchana na dunia juhudi kubwa utakuta watu wanakaa katika maskani vijana kwa wazee waislamu kubwa wanazungumzia ya timu gani tashinde katika Premier League season hii na sababu gani tashinda na mikakati gani kocha fulani aloweka, wakaizungumzia kwa alo kina waka na juhudi keko nyingi na wakati ukapita na umri kaenda Naikapita miezi, ikapita mwaka mpaka afya wa karibu ndio unashtuka kuna mauti. lakini siku zote wewe ni mashughuli. Uko very busy. Ata ile nafsi yako wala akili yako haina wakati. Na ikizidi Ikiwa mtu ataja masala ya mauti, uajaribu kumhepa wewe hutaki kuyasikia. Yaani nafsi yako yasikia ziki hata mtu kutaja mauti wakati Mu'min akikaa kufikiria juu ya mauti ni ibada Mu'min akikaa kufikiria juu ya mauti yupate heri kwa Mola wake yuandikiwa khali kwa Mola wake Lakini leo kufikiria juu ya mauti imekuwa ni jambo la kero Utakwambia hala pake hapa wakati mauti ni moja wapo ya maf maf yaani mafahimu katika imani yetu ilojengwa katika imani yetu kwamba Allah azza wa imani yetu imetujenga mahusiano na ye ye kama mumba yani kabla ya chochote kile kulikuwa ni Allah aza wa peke yake alikuwa vipi alikuwa na nani alikuwaje de, kuaje hatujui akili yetu haiwezi kuyadiriki hayo wala hatuyajadili lakini alikwepo Allah azza wa kama al-Khalik yeye ndiye muumba hakujiumba wala hakuumbwa yeye yeye ni muumba peke yake Allah subhanahu wa ta'ala aliumba kila kitu mwasitani sisi na yeye kama muumba wetu anastahili kuabudiwa sisi wanadamu hatuwezi kudiriki hata al-Huda mwongozo Hatuwezi kudiriki kuongozwa katika maisha yetu kila moja atakuja na yake katika muongozo kuda wahitika kutoka kwa Allah azawajal wa Jalla kwani akili yetu haisikudiriki hata kuongozwa so imani hii ambayo yajenga mahusiano yetu sisi na mumba wetu ya tulazimisha sisi kuamini kwamba kuna maisha baada ya dunia kando kuwa kuna mahusiano na Allah Azawajal wa jalla aliekbera maisha haya basi imani hii kati funganisha na sisi pia maisha yetu ya duniani kuifunganisha na maisha ya akhera na katikati hapo kati ya maisha ya duniani na ya akhera kuna mauti kiasi leo muislamu utachukua muda masiku miezi mwaka Hatojakaao kufikiria juu ya mauti. Ikizidi mtu akizungumzia kifo kwa jambo la kuchukiza. Enyo Islam. Mauti itamfikia kila moja na hiyo ni yakini Hakuna shaka ndani yake. Na sidhani unahitaji kusema inshallah kifa Kwani utakufa bila inshallah. Uislamu kujenga mafhumu maalum kwa imani yetu sisi kuhusu mauti. Tukasema sababu ya mauti ni Allah azawajal peke yake. Hakuna kitu katika mgongo wa ardhi ina uwezo ya kutoa uhai kwa mwili binadamu ila Allah azawajal wa peke yake. Leo waislamu baadhi yetu licha kwamba tunaamini na tunakiri kwa ulimi yetu kwa Allah ndo anayechukua uhai. Allah ndiyo sababu ya mauti. Lakini sisi wengi twasema maradhi, accident, kuuliwa Ndiyo sababu kubwa ya kufa. Hizo sio sababu. Ikiwa ushawahi kuugua wewe na hukufa basi maradhi si sababu ya kufa. Kwa sababu asbab kupatikane musababati Jambo likiwa ni katika sababu lazima kupatikane na ile athari ya sababu ikiwa maradhi ni sababu ya kifo basi kila kukipatikana maradhi kupatikane nini kifo lakini ikiwa kutapatikana maradhi alafu poke maradhi usife basi maradhi si sababu ya kifo ni moja katika hali ambapo mauti yapatikana ndani yake lakini si sababu ya kifo ni wangapi leo twashuhudia madaktari akisema huyu sisi tumekata tamaa? Yale katika uwezo wetu sisi na elimu tulionao sisi ya kiafya huyu, huyu mtu hapo tumekata tamaa hakuna lazima tutafanya sisi. Lakini huyo mtu siku ya pili akafanya nini? Akamka na afya yake. Ni wangapi madaktari ametuambia wa huyu tumemtoa katika hali ya hatari sasa yuko salama. Na siku ya pili akafanya nini? akakufa Ni wangapi wapigwa risasi na wasife? Ni wangapi wapata accident na wasife? Na ni wangapi watekewa sumu na wasife? Enyi waislamu Ajel Ndiyo sababu ya mauti. Hakuna sababu nyingine. Muislamu anafaa kukinai kwamba mauti yake yatokoka Allah azza leo waislamu tutashughulisha nafsi yetu na akili yetu kutaka kujua sababu mtu kwa nini alikufa lakini hatushangai sababu gani tuko duniani sisi kitu gani litupa uhai in the first place pale mwanzo we uhai ulipata vipi we ushughulisha kwa nini kumepatikana mauti? Na uhai ulipatikana vipi? Tunaona baada ya mauti kuondoka kwa mwili ya binadamu. Uhai kuondoka kwa mwili ya binadamu. Ile sifa ya kutaharaka, ile sifa ya kukua kutoka kuwa ni mtoto paka kuwa ni mzee na kukua mzee na mzee, unaondoka katika mwili ya binadamu. Moyo yake yasimama, bongo yake yasimama kufanya kazi, mwili yake ya yaouza. mwili imekuwa haiwezi kufanya lolote tena ulikuwa kiamka asubuhi ukijitoa mwenyewe ukipiga brashi mwenyewe uhai kisha kuondoka ile roho inaondolewa katika mwili yako ambao roho yenyewe ni siri ya Allah azawajal. hakuna mwenye elimu naye ikiondoka ile roho katika mwili ya binadamu basi kila kitu kwa mwili wake haifanyi kazi ile roho yaenda wapi? Kwa nini mimi sina uwezo wa kuizuia kwa mwili yangu Haya mambo tukiyasingatia mauti. Ucha Mungu unafauzidi faudhi. Kwani mu'min imani yake inamlazimisha kuamini kwa duni maisha ya duniawi na ukrawi Kwamba kuna maisha ya duniani na ya kesho akhera. Na Uislamu kakemea maisha ya duniani kwamba si maisha ya kudumu. كما الله سبحانه وتعالى وسوره الحديد ائلم جواني انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والاولاد جواني اي nyakati kwa hakika maisha ya dunia hii maisha ambayo tuishi sasa nina ni mapambo Allah anaipamba ndio akasema kwa sura tukasas kwamba tutoe katika mali yetu ambayo Allah ametupatia katika kukumbuka akhera yetu lakini kwa sababu tunaifikiria sana akhera kuna uwezekano tukasahau ma dunia yetu ndio Allah akasema wala tansa nasiba kamina dunia yatarajiwa tukikumbuka akhera tunaisahau dunia nafaiwe hivyo lakini allah yatukumbushe usisahau sehemu yako ya dunia wake mkeo wake zako watoto wako kuwa kula kuvaa kuwa na vitu vizuri hii ni sehemu ya dunia kwa njia ya halali hujakatazwa usisahau lakini wakati washughulikia akhera yako uende kukusahaulisha kwa sababu hii dunia yako huipatie umuhimu yoyote ila unajua ni fursa Mola wako amekupa tena ni fursa ambao ni one chance hakuna chance ya pili hata ukijuta vipi hakuna chance ya pili so unaishughulikia al-akhirah yako kahali hii huweze kampeleka muislam kusahau dunia yake Wakafika hali ya juu ya kufanya zuhud yule zahid akapatia mgongo dunia, Allah anasema la. Usisahau sehemu ya dunia yako. Lakini kwa maana kwamba wewe ni ile akhera yako ndio kusahulishe dunia yako. Lakini leo imekuwa ni nyuma leo kinyume. Leo dunia yetu ndiyo inatusahaulisha akhera yetu. Leo waislamu anaona kubeba ulinganizi ya haki, al-haq. jina ya Allah. kuibeba haki hii leo mtu anaonea tampunguzia umri yake nitaitwa gaidi mimi ntauliwa mtashikwa nipotezwe ntaadhibiwa waogopa wakati mwisho wa siku warudi kwake waogopa nini enyoislamu leo dunia hii ni kujifakhiri ni watu kujifakiri na dunia tu hatuwaoni leo angalia shuhudia wanasiasa leo kila moja anapojiona yeye ndiye bora kuliko mwenzake akimfanya mwenzake duni anyway waislamu hatuwa shahidi leo watu wakisema muislamu na Allah amuongoze na msamehe ye anasema yuko tayari kwa hali na mali atahakikisha hata kama ni kufa Auliwe lakini atahakikisha Raila anachukua utawala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema siku ya kiyama mtafufuliwa na wale ambao mnawapenda. Nani hapa katika huu msikiti leo? Unatamani kufufuliwa pamoja na Raila? Nani? Kesho leo wako tayari kutoa mali yako na uhai kwa sababu ya Raila? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wacharai la ata Uhuru atao Obama, hata Trump, wote hawa. Kif? Huko tayari kufuliwa na hao? Kama huko tayari, kwa nini tayari kutoa mali yako na uhai wako kwa sababu yao? Dugo chakufu Islam. Mauti yetu ijifunge na imani yetu. Tunaamini mauti ni kwa mkono ya Allah Azawajal ينو اسلام حتى اذا جاء احدكم الموت قال ربي ارجعو موتي فيني تنفعني مojewetu utatamani الله كروديشه دنياي وسباغاني لعل لي وسباغو اعمل صالحا ili niweze kufanya mema duniani tena fursa ya kufanya mema ya Shaisha kwa sababu ushaingia katika pazia ya barzakh roho yako yashapeleka upande wa pili wewe ushaingizwa kwenye ardhi futi tano futi sita chini ya ardhi pale wasubiriwa na malaika kukuliza maswali Wamjua Muhammad kumjua sikusema namjua ni mtume wa Mwenyezi kumjua ulimfata kama kiigizo bora katika maisha yako je rasul salallahu alaihi wasallam ndani ya maka alishiriki katika daru nadua ya makuraish katika bunge lao la khasha kiefu wewe ulikufa ilhali katika daru nadwa ya makufari leo wewe ni moja wao ni member of parliament wasema umjua wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hiyo siku utakaa ndani kaburi lako mpaka siku utakufuliwa everyway Waislamu mauti itamfikia kila moja na mauti iko kwa mkono ya Allah azawajal hakuna yoyote ana uwezo ya kutoa roho ya mtu kwa yake ila Allah azawajal kwani hakuna yoyote ana kukupa ya uhai kama vile mauti ikikufikia hakuna mwenye uwezo kukurudishia uhai wako Vile vile hakuna mwenye uwezo kuitoa roho yako katika mwili yako mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mkithirisheni katika kukumbuka ile ambayo inakata ladha ya maisha ya duniani nao ni mauti Kwa hadithi leo na tabarani na katika sharh alshahr sudur ya imam suyuti kwamba aisha radhi allahu anha anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumuliza ya rasulullah kuna watu watakufuriwa na mashuhada siku ya kiyama akasema naam wale watu ambao kwa siku moja masaa 24 usiku na mchana yake watakuwa ni wenye kukumbuka kifo mara ishirini kwa siku moja huwa kifo mara ishirini wewe ni mara ngapi jiulize nafsi yako Unaikumbuka kifo kwa mwezi Wallahi kukumbuka jua mauti haipunguzi umri yako bali inaongeza katika hasanati na kukumbuka kule kurudishe nyuma ufanye tauba ikurudishe nyuma kujifunga na amri ya Allah Azawajal ikurudishe nyuma uwe ni shujaa Waislamu walikuwa ni mashujaa katika uwanja wa vita si kwa sababu yoyote ile lakini kwa sababu ya mafhumi kwamba wao wanaamini mauti iko kwa mkono ya Allah Azza wa Jalla Saifullah Khalid bin Walid ni mfano bora Vita ngapi alipigana? Yoeonesha mgongo wake kwa Waislamu. Hakuna sehemu ila kuna alama ya kukatwa. Kila sehemu ya mwili yake ana alama amepigwa sahalib bin Walid radhi Allahu anhu. Lakini hakufa katika uwanja wa vita. Alikufa juu ya kitanda. Ni Waislamu. Anyway, Mauti inatufanya sisi kuwa ni mashujaa kwani kwa mauti Iko kwa mkono ya Allah Azawajal hakuna mwenye uwezo huu ya kuondoa uhai kwa mwili ya binadamu ila Allah azza wa jalla enyi waislamu tukithirisheni kukumbuka mauti kwani mauti pekee ndio inakata ile utamu ya dunia tusisubirie mpaka ule wa karibu afe ndio uende ndio wewe ibada halafu baada ya muda kwa sababu umeshtuliwa na ule wa karibu kufa itaondoka bali tuijenge katika imani yetu kila kukikucha ujue wewe saa wakati wa wote saa yote ile utakodi mwenye kuondoka katika mgongo wa ardhi mfano hivi majuzi siku ya Ijumaa juzi siku ya Ijumaa moja katika wanarakaati wa hizbu Tahriri wajina Ahmed Saleh. Yeye ameswali swala ya jamaa, swala ya alfajiri Masjid mlango wa papa, kama kawaida ya Muislamu yote. Ameenda nyumbani, wake wamemwaga. Kama kawaida yake kila siku, wamekwenda skuli kila mtoto. Amemwaga mke wake, amebeba begi lake la kwenda kazini. Amebeba na mfuko ya chakula atakayekula kazini. Subhanallah. Amepanda matatu markiti, Iwafika mapembeni amekufa, ndani ya matatu. Amekufa. Wallahi angejua Angetaka kufa ndani ya nyumba yake. Wallahi angejua Angetaka watoto wake wamzunguke. Wallahi angejua angetaka waislamu wote wae chini yake. Lakini hiyo ni siri ya Allah Azza na hakuna la mmoja wetu anashaka kila mmoja wetu anayakin atakufa Kwa khutuba ya mwisho ya Uthman bin Affan radhiallahu anhu Katika kama khalifa aliongoka Khilafatu Rashida khalifa wetu watatu Hotuba yake ya mwisho kabla ya kufa yekuuliwa Anasema dunia ni amda na akhera ni ya kuishi ya kuishi ya milele Msipoteze ya milele ya kudumu kwa sababu ya hii ya muda enye wa Islamu sisi tukienda kununua simu, Tukitaka gari, Tukitaka spare, Tukitaka vitu va nyumbani twatafuta vile va kudumu vya duniani. <laughs> na kile yetu wataka kitu cha kudumu, takile takambao, mitaka ile mvule, ile ndio mzuri ile. Sitaki kinisoftwood, hii haidumu saka kiki sim Hii, kiki chaji yake haisha haraka. Taka ile ya kudumu chaji akhira ya kudumu milele yote ya duniani si ya kudumu yote kusanya wewe ikiwemo wewe mwenyewe nafsi yako si ya kudumu kesho sio kwani katika hali ya mogafla uchukue masiko ushufikiri mauti na ukikumbuka mauti Ukikumbuka mauti ikurudishe nyuma ufanye tauba, ulinganie uislamu usiwe mwoga usitishiwe nitaitwa gaidi mimi mimi nitapotezwa Kubwa watakufanya nini hawa Zaidi yao watafanya nini kwa kuonekana na kufuua watakufanya nini zaidi na ukifa wakati walingania hak ambao haki ni jina yake awu ya azza wajal watoka kwa ile ambayo si ya kudumu wale kuwa wallahi na wao hawatodumu kwa uko wataondoka wala kwa jina la Jalalu waman hafa maqama rabbih jannatan ukikumbuka mauti kutia hofu usimama mbele ya Allah Azza wa Jall uhesabu nafsi yako unafanya nini uislamu wewe nani waislamu moustafika kila mmoja wetu na hili hakuna shaka ndani yake na sidhani unahitaji kusema inshallah nikifa haihitaji inshallah pia utakufa tu unahitaji inshallah kuishi sio kufa wahi inshallah subhana rabbika fi 'ilmi wa